Velkommen til Fremtidsfabrikken, mit navn er Lars Horsbøller Over for mig sidder han og smiler lidt træt Ja, jeg er bare træt podcasten her, den dækker teknologier, tendenser og udfordringer i startup-miljøet Igennem øjnene af iværksættere, investorer og teknologiske eksperter I dagens anledning, der skal vi tale med Mia Wagner Det skal som vi mange af jer lytter i hvert fald vil kende fra Løvens Hul Det vil vi os til Mia er siden Optagelsen som er tilbage fra maj måned Simpelthen blevet selvstændig Hun er simpelthen selv blevet værksætter Så det kan være at vi må lave en opfølging på et tidspunkt Nordic Female Founders har hun stiftet Og øh, ja vi kan jo håbe på at vi kan få lov at lave endnu en optagelse Med Mia og Anne Måske endda endnu en episode med øh, fire med to deltagere Med to gæster Det, må Det vi kunne vi nok tænke, ja <laughs> øh, Men inden vi når så langt, så skal vi dække øh, vores øh, omgang i dag med, I forbindelse med Trifog øh, Startup Academy Vi skal snakke omkring gazellevirksomheder Ja, fordi når I har lavet øh, jeres første virksomhed I har fået teamet på plads Der er vækst i bæksen I har fået Man forretningsmodellen på, på plads Man yes. yes, måske en subscription Who knows så er det altså bare ud over stepperne Lige at holde lidt styr på det hele selvfølgelig Også noget bogholderi og sådan noget Ja, yeah, um, så skal vi til at tale men, om men ud over stepperne vækst, Vi vækst, vækst. Ja. er godt klar over, at det er måske lidt svært At, at, at nå at bygge den virksomhed <laughs> lidt så hurtigt som vi udgiver ja. Men følg nu med Hvad er en gazelle -virksomhed? Nogle af jer vil kalde det, øh, det fra børsen Som øh, står for det i Danmark De giver de her priser, børsen kan sælge Men det er jo nogle gange et øh, amerikansk koncept det Ligesom så meget andet det stammer fra en bog tilbage fra 1987, yeah. skrevet af David Birk. Yeah. David, Burke. David Burke. Job creation in America. How, How our, our smallest, smallest companies, companies put the, the most people, people to work. <laughs> Og der sker simpelthen det, at han laver et uh, studie, der viser, at cirka 4% af amerikanske virksomheder på det her tidspunkt, 4% står for 70% af alle nye jobs. Ja. Det vil sige, man skal bruge nogle gazellevirksomheder Så kan vi Langt om længe få lov at give ud Med alle de velfærdspenge, som folk er så tosset med at dele ud af herhjemme ja, Hvis vi skal have flere jobs i Danmark jamen Så skal vi bruge nogle virksomheder Og det er fedt, hvis de virksomheder de er vækster Som bare pokker, og så kan vi give dem et lille Gazelle statue Hvis øh, det er fedt Og der er nogle kriterier øh, Som varierer lidt Fra land til land øh, Gazeller er ikke kun i Danmark og USA Det er også i Holland Og Polen Og Tyskland Og sikkert alle mulige andre steder også yeah, Og øh, der er nogle forskellige kriterier Og dem har du noteret dig Lars Fordi Dryfork har haft 17 gazeller Og har For der kommer flere og flere til Ja der kommer flere og flere til Og der, er, der er nogle af dem Der bliver ved med at vinde Igen og igen og igen, igen. så man gazelle. kan sagtens vinde Flere år i streg Men hvis vi yes. lige skal prøve At tage kriterierne i USA der er det noget sværere, end det er i Danmark. Der skal du have minimum 1 million dollars i øh, omsætning. Det skal du ikke i Danmark. Øh, kravene er, at øh, du skal være en eller anden form for selskab. Det er jo andenpartsselskab, aktieselskab. Øh, IVS, som er ved, ved at blive lukket, den ved jeg ikke, om tæller med. Men nok en APS. Så skal, er der nogle bestemte typer brancher, du skal være inden for. De er ikke, fordi de er specielt strikse, men det må ikke være et holding selskab. Nej, nej. Ligesom drive det skal ligesom for give mening, øh... at man sælger noget Ja, så noget, det, må må være, det må ikke være et holdingselskab, Og så skal det være en partsselskab eller aktieselskab Og så handler det egentlig omkring din omsætning Eller bruttofortjeneste og din vækst Og der er reglerne i Danmark, at du som minimum skal have 1 million kroner i omsætning Eller 500.000 kroner i bruttofortjeneste Dernæst så skal du over Fire år, fordi man måler altid over fire år Med de her øh, For at blive en gazelle Jamen så skal du over de fire år Være profitabel Så du må gerne have, hvad, ja, Lave underskud i tre år Men hvis det fjerde år laver Nok overskud til at øh, du bliver profitabel Over de fire år, jamen så er det super øh, Og over de fire år Skal du have vækst 100% totalt set Så cirka 20% om året yeah. Compounding Compounding Yeah. Ja, og det er jo perfekt. Og et af de uh, selskaber, som er i Triforx på det følge, der har gjort det, det er Nettek. Og uh, Nettek kan man jo tjekke ud på netek.dk, N-E-T-I-C, N -i -t -i -c. og Nettek de laver altså, uh, de hjælper private virksomheder og offentlige institutioner med at af deres IT-løsninger, uh, og det har de gjort i mere end 17 år. Det er uh, super fedt, hvis man ikke uh, selv lige kan overskue det, uh, så skal man ind på Net. Og Nettek de var altså uh, gazeller, fordi de har bare vækstet, altså. Der har været god stemning i 2008, 2009, 2007... Nej, 7, 7 8, 8, 9, 10 og 19 af og de gazeller, og, og måske, også 20. måske også i 20. Det vi i hvert fald konkluderede var, at vi sad og kiggede lidt sammen med Jørgen Larsen fra Trifog på, hvilke af deres virksomheder, som har vundet de her gazellepriser i forskellige lande. Danmark, Holland, Schweiz Aarhus og så videre. Og der er mange. Der er mange, ja. Og så kigger vi lidt på Nettig, og så... Jørgen, han er i hvert fald hurtigt frak til at sige, hvad delen har de lavet mellem 2010 og 2019, øhm, i og med, at der lige var en pause. Ja, formentlig der, hvor de blev opkøbt af Trifold. <laughs> Hvordan er farligt. Jo, men det var derfor, de blev gazeller igen, hun også jo. Der er skubbet i Jørgen. Ja, det må man sige. Han er ikke til at ligge noget. Nej. Så det kan være, at øh, der på et tidspunkt kommer et deep dive, på hvorfor de ikke var gazeller i 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18. <laughs> Men det er måske også lige at stramme lidt. Øh. Pointen er bare, det er ikke så nemt at blive gazeller. For at give en idé om, hvor mange der bliver gazeller om året i gennemsnit, så er der 560.000, give take, momsregistrerede virksomheder i Danmark. Og lige omkring 1.000, det varierer lidt per år, fordi det er jo ikke udelukkende. Kun 1.000, man kan give gazellestatus. Men der er omkring 1.000, som hvert år bliver kåret øh, som gazeller. Og det Gazelletal er Gazelletal altså, i 2019 ja. Slår jeg lige op her 1 ud af 560.000 ja, Og det er så dejligt, at jeg ikke kan Jamen, få lov at læse artikken Hvorfor kan jeg ikke få lov at læse artiklen? det er fordi du ikke er lukket ind på børs Jamen den siger faktisk, at jeg er lukket ind Men i alle fald Så synes vi, at uh, I skal gå efter at blive gazeller Det er et uh, blåstempel af Hvordan I klarer jer som virksomhed Der er god vækst, og god vækst det er jo også typisk Fordi I gør et eller andet rigtigt Om det så er god kundeservice, masser og salg Mund til mund der, der gør at I har Flere og flere kunder Eller I vækster omsætningen Ved de samme kunder Det er jo sådan set lige meget Så længe der bare er Smæk på drengen Så, øh, så kommer I da ud af Ja så og hvis der er så meget gør, ligesom Smæk netic. på drengen Som God Jonas Højmark Så kan det jo noget Og øhm, Prøv at se om I kan få flere øh, Gaseller end netic Hvis I kender virksomheder Der er flere Gaseller End netic Så meld lige ind Fordi der er altså rigtig meget fart på Ja hvad taler vi sammen 7? Otte? ah Arh, fem. Ej, 5 Nej. 5 7, 8, 9, 10, 19, okay Og så 20, ikke? Ja, og så 20, så 6 Og så 6 Ej, men det er ret fedt Yes Og øh, der kommer meget mere om øh, det vi fortalte om i sidste afsnit At vi vil fortælle om i næste afsnit, hvis man var mellem 18 og 26 Ja, for det gør der for, men, men det der kommer man, vi tilbage til Der, der må man stadig vente der må man lige der man vente lidt må lige holde ud man lige lidt Det er jo ikke helt jul endnu, kan man sige Nej, det er det så ikke Så hold nu lige lidt ud Ja med de ord, så tror jeg, at vi vil gå i gang med dagens episode med Mia Vagner. det har faktisk været julen på det tidspunkt, vi udgiver det her, fyren. Ej, det har det. Ej. Jo, fordi vi udgiver den 29. Ikke? Det, er det er jo, jo to uger, det her. Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> okay. Ja. ja, og vi skal i gang med vores interview med Mia Vagner. Vi sidder på en dejlig sommerdag i København, og vi har fornøjelsen af at have en dommer for Løvens Hule med for første gang i Fremtidsfabrikken. I form af Mia Wagner, der også er direktør i Freeway Concern Velkommen til Mia Tak skal du Eller vi skal, tak skal I have Vi skal selvfølgelig ja. snakke omkring Løvens Hule Det kommer vi selvfølgelig ind på Det er klart Og der har vi nok også nogle sjove spørgsmål Inden da så skal vi snakke lidt omkring Hvad det var, du lavede, inden du kom ind i Freeway Concern Familieforetaget og Løvens hul. Hvad lavede du inden? Det var noget med noget advokatværk mm. Så du lige kan prime vores lyttere, Fordi du må være den første, Mia tror jeg Som Lars og jeg har haft med, der ikke altså nærmest går ud af universitetet og begynder på et eller andet startup show Ja. Altså der er, det, det er ikke så mange, vi har haft med, hvor man alligevel kommer hen i 30'erne, øh, måske endda i nogens tilfælde førne, som jo faktisk er noget af, jeg tror det er tæt på den gennemsnitlige iværksætteralder 35-ish, hmm. at man begynder at starte, så man har prøvet noget inden. Hmm. Hvor starter du? Øh, jamen jeg tror, vi lige skal have noget på plads, fordi det, det jeg synes, når man kigger, der er mange, der i tale sætter mig som iværksætter, og det lever jeg egentlig også fint med, fordi vi sætter rigtig mange ting i gang jo, og arbejder egentlig ud for den mentalitet i, i Freeway. Men, men så skal det være iværksætter i bred forstand, fordi det er jo min bror og øh, tre, to andre, Henrik Bak og Peter Sønderby, som har startet Dating.dk og som sidenhen blev til Freeway, hvor min, min far så gik med ind i det. Og det er jo det, jeg arbejder videre med. Mm, så, så det der med, at ja. man gerne vil kalde mig iværksætter, jeg er jo i mit DNA en del af iværksætter. Men øh, du er direktør jo. Men jeg er jo direktør, ja, ja. præcis. Og du er blevet ansat som direktør. Øh, og jeg er jo en ansat direktør. Men, men øh, det kommer jo også lidt an på, hvordan man ser iværksætteriet, og det er noget af det, jeg synes er vigtigt at få snakket om, det er, at iværksætteri kan være mange ting. Altså, en ting er, at man går ud i sig selv og driver en forretning, og så synes jeg, at vi skal være gode til at huske, at der kan en succes være mange ting også. Nogle gange, så kan vi lidt komme til at ja. tænke, at den eneste i iværksætter, det er den, som som får en kæmpe investering og, og bygger, en mm. hvis ikke en unicorn, så i hvert fald en meget stor virksomhed med en meget flot bundlinje. Der er jo meget andet derinde imellem, når vi snakker om iværksætning. Eller, eller en meget dårlig bundlinje, men som alligevel har penge <laughs> der. Ja, Sådan, jeg synes, det så også rigtig typisk. meget af det der, ikke? <laughs> som også altid kan, også mig, jeg kan lige lidt udfordret nogle gange, at vi har en meget høj burn rate og en mm. fin toplinje, og så, ja, for at sige, nu må jeg jo godt bande, har jeg fået hvid nøgler på bundlinjen, som mm. for mig er ingenting. Øhm, Ja, så iværksætteri øh, kan være mange ting. Det kan også for, være et bageri. Det kan være bageri, og jeg, jeg, jeg, jeg, jeg plejer a og at sige kontor. det der med, at. Eller? Det var det, jeg var på vej hen til. Mm -hmm. <laughs> et I Iværksætteri tror jeg først og fremmest, for mig i hvert fald, handler om, at man skaber sin egen øh, arbejdsplads, man skaber sit eget øh, grundlag for det gode liv. Mm. Øh, og, og man ligesom prøver at finde sin egen plads i samfundet, på, som ligesom står i til det at være lønmodtagere. Man ligesom prøver at skabe noget omkring sig selv. Øh, og jeg, da jeg blev fandt på universitetet, gik jeg jo direkte ind i familiens advokatfirma, og blev sidenhen partner der. Og er det så iværksætteri, jeg ville ønske, man kunne have sagt, det var fordi, det er så konservativt i miljøet. Vi flytter os. Som mm. Advokaterne flytter sig meget langsomt, det hele måde man driver forretning derpå. Det bevæger sig grotesk langsomt i forhold til det, vi andre kender som iværksættere. Så det havde været sundt nok, hvis man havde haft noget mentalitet der. Det synes jeg ikke specielt, vi havde, men, men det er jo også at drive i hvert fald. Mm. Og det var det, jeg gjorde, ja. ja mm. Nu sagde du, at man kunne skabe det, det gode liv i. Øh og mm. at være selvstændig og så videre. Nu var du jo i advokatbranchen, men hvad var det så, der gjorde, at du stoppede der? Jeg du stoppede jeg... med at er advokat. Jeg gad simpelthen ikke mere. Okay. Så det var ja. ikke det gode liv? <laughs> Nej, det synes jeg ikke. Altså på godt ondt, Jeg har jo fået sindssygt meget god læring. Altså øh, det at være advokat, det, det lærer man jo helt vildt meget af. Mm. Øh, det er jo virkelig et performancefag, hvor man hele tiden skal skaffe ny viden, og man skal ud og bruge det i virkeligheden. Det tror jeg også, I kender øh, både jer som studerende og iværksættere, men Helt sådan fylder på, og så får man det omsat til virkelighed. Ikke? Øh, altså fylder viden på. Så det er jo et godt sted at være på den måde. Men, men jeg gad ikke mere. Øh, og hvorfor gad jeg ikke mere? Øh, jeg var jo partner med min far, og vi ville ligesom komme i den situation, hvor at jeg gik på arbejde for hans skyld, og han gik på arbejde for min skyld. Altså vi ligesom prøvede at holde den der virksomhed i gang, fordi vi følte, at vi havde nogle forpligtelser over for hinanden. Mm. Øh, men ingen af os gad faktisk mere. Og, og det er jo mange ting, det, øh, så, så hvad er det, der præcis gør, at man en dag når frem til, nu, nu det nok? Det er jo noget med, at for at være en tøkserig advokat, så skal du ligge absurd mange timer for det mm. første. Ja. Og, og det kan være svært at en, når man er enig mor til to. Øh, så det havde jeg valgt i en lang periode ikke at gøre, også efter jeg havde, så mange jeg ved, jeg var nede med stress. Så valgte jeg egentlig, efter jeg var kommet mor det, at altså, nu... nu Gjorde jeg faktisk det, at jeg prioriterede børnene først og firmaet i anden runde. Det passede også med den alder, min børn havde. Og det er meget svært at, at, at egentlig have en god advokat virksomhed på den måde. Fordi når du er advokat, så skal du gå i retten om dagen. Du skal forberede din retssag øh, om aftenen, samtidig med at du skal skaffe nye klienter. Så, så der er ikke rigtig mange timer tilbage i døgnet. Og så er det heldig med, med det at være advokat, som med, også med nogle andre brancher at du sælger jo dine timer, så er der sådan en rimelig naturlig mm. lov på, hvor mange penge du faktisk kan tjene. Der ja. kan man jo indrette en virksomhed noget klogere, hvis man tænker sig lidt om, så det ikke er dine timer, men et produkt, du sælger. Yes. Så har du lidt bedre mulighed for at, at øge din indtægt, ikke? uden at du skal ligge absurd mange timer. Øh, og så er der jo hele den her del med, at når du er advokat, så er du, øh, du spiller du ikke på et hold. Mm. Du, du, spiller med alt, hvad, du gør alt, hvad du kan som dit et ene, altså den ene person bærer jo ansvaret for et andet persons skæbne. Så, så man skal ligesom kunne arbejde lidt som individualist, det er fantastisk nu at arbejde med et hold. Øhm, og så bliver man jo lidt sælger også. Ja. At man jo hele tiden skal sælge sig selv. Og, så det er et meget konkurrencepræget marked. Øh, og jo også sådan lidt den der mentalitet, at du hele tiden skal gøre dig populær over for din klient. Det, det blev jeg egentlig træt af på et tidspunkt. Ja. Det, det, det kunne jeg godt forestille mig. Men ja, når du så, du skifter så, mm. øh, og du har også været, været nede med stress, som du sagde, hvor mm. du, har, du har lavet en, en sådan generel omvæltning af, af dit liv, øh, så, så går du fra det her, du har jo en relativt god idé om, hvordan dit, din hverdag ser ud med advokatbranchen, som du sagde ret svært om dagen, arbejde om, om aftenen med, mm. med, med forberedning. Hvad, hvad er ændringen, altså hvad går du fra og til, og havde du en forventning om, hvad der sker, når man kommer ind i en familieejet virksomhed, som Freeway-koncernen jo er? Mm -hmm. øh, da, da jeg valgte at sige ja, det var min mor og min far, jeg, der spurgte, om jeg ville være direktør, så da jeg valgte at sige ja, havde jeg egentlig på det tidspunkt, jeg, få, jeg var faktisk arbejdsløs, det er ikke noget, jeg rigtig har prøvet før <laughs> i nogle måneder der, og, og skulle finde ud af, hvad var det så, jeg skulle, jeg havde egentlig ingen forventning, om jeg skulle have et arbejde, der var helt så øh, krævende. Hmm. Men, men jeg valgte at sige ja øhm, og, og det er jo svært på forhånd at vide Altså man kender jo ikke rigtig opgavens omfang Det gør man jo heller ikke når man starter en virksomhed Man må bare tage en dag i gangen Så jeg vil ikke sige at jeg sådan kon helt konkret Havde sagt okay, jeg siger ja til den her opgave ja. hmm. Jeg siger ja til at gå i gang med noget Som, øh, som vokser i min, altså, hmm. Og det, det er jo også gjort Det er vokset i hænderne på mig og så og Man må bare tage en dag i gangen og tilpasse ja. sig. Men det er jo meget anderledes Fordi som advokat er det vel relativt stringent Ja, ret struktur ja. til noget råd <laughs> ja. og, og hurtig udvikling. Ikke? Ja, og der kan man absolut godt mærke min fortid, hvis man kommer ind i freeway nu, mm. som i forhold til. Jeg, jeg startede jo i januar 17, så fra freeway før januar 17 til der hvor vi er nu, der er jo altså sat rigtig meget struktur på. Mm. Vi arbejder ret sådan. Øh, stramt i, i staben, kan man sige. Altså, og det er jo noget af det, det kunne vi nørde længe i, så må I stoppe mig, hvis jeg kommer Jamen, det, til at sige nu, for nu meget. Øhm, men den her balance mellem på den ene side, at vi vil have plads til innovation, og vi har nogle dygtige værksteder vi skal støtte op om, og på den anden side, at jeg driver øh, Freeway, som det man kan kalde et, et service-selskab, vi leverer viden til iværksætterne. Øhm, så jeg har en drift, jeg skal tage mig af. Mm. Det gør, at øh, vi har arbejdet rigtig meget med, hvordan bygger vi så den der virksomhed op. Og der, øh, der er det jo sådan nu, at alt bliver kørt i, i tickets, lidt ligesom på en fabrik. Alle de opgaver, der skal producere os, alt det vi skal lave, og vi har hands on, det bliver simpelthen defineret i en task. Og så følger vi med i, hvordan rejser den her opgave igennem systemet, hvilke mm. mennesker skal tage sig af den og kigge på den. Og, og, vi, og vi kører meget med øh, to, to øh, modeller. Vi kører med det, man kalder Kanban, og vi kører med det, der kalder, vi kalder Scrum, som mange, der laver softwareudvikling, kender. Ja. Det, der er lidt specielt for os, det er, at vi har egentlig brugt de her metoder i hele organisationen, uanset om man er softwareudvikler eller om man sidder nede i regnskab, så bruger vi de samme principper. Så jeg har ekstremt meget struktur på, og jeg kan i løbet af fem minutter fortælle, hvad alle, dem, som, alle de mennesker, jeg råder over, hvad de laver, Øh, og, på, og på den måde så er juristen jo så lidt med mig igen ja, ja. Øh, jeg, jeg synes så at nogen bliver lidt skræmt og synes det lyder meget kontrolleret det mener jeg ikke det er det jeg ser som min opgave som direktør det er at skabe nogle rammer som man så kan udfolde sig inden for så det handler meget om at jeg aldrig blander mig i hvordan altså at der giver, hver enkelt medarbejder har jo en faglighed og en erfaring og en viden som er unik så ja, vi prøver bare at sætte nogle rammer op, som gør, at man kan udfolde sig i den faglighed, man har selv. Hmm. Okay, vi var forbi Freeway Concern mm -hmm. sidste uge, ikke? Sidste jo. uge. Jo. Mm -hmm. og der så vi jo et eller andet form for organisationsdiagram tegnet på en eller anden tavle. Ja. Det må du <laughs> vide, hvordan det ser ud. Prøv lige at forklare det til lytterne. Altså, hvad, hvordan er Freeway struktureret sammen? Mm, vi har, øh... Og hvor mange virksomheder er det, at det handler om det egentlig? I alt i har er der øh, 34 virksomheder, som vi har helt eller delvis ejer anden del i. Mm. Øhm, nogle ejer vi 100%, og andre ejer vi helt ned til, jeg tror det mindste vi har, det er 5%. Ja. Øh, I regel vil vi gerne deromkring de 50%, det synes vi er optimalt. Øhm, så det, det er jo den ene del, det er, hvordan vi investerer, mm. øh, og hvordan koncernen ser ud. Og, og øh, de 34 virksomheder øh, dækker over kommer alle lidt i tvivl, 12-14 brands, som så har forskellige datterselskabsstrukturer osv., og, okay, og vi har også nogle ja. andre driftsselskaber, så det er sådan nogenlunde der, det ligger. Og, øhm, og vi har det, man vi nu kalder en matrixstruktur, det vidste vi ikke, da vi byggede den, <laughs> Men det er det, det, hedder. Hvor vi på den ene side har nogle, nogle projektledere, som, som, kunne sammenlignes, som er ligesom iværksættere. Man ligesom har sit eget selskab, man, man dyrker og passer på. Sådan en blanding mellem en minidirektør og en iværksætter. Mm. Lidt afhængig af, hvor, hvor stor en ejerandel vi har i virksomheden. Så kan også være en reel direktør. Øhm, og så har vi en, nogle fagledere og en fagstruktur. Så det er hele tiden det, vi arbejder med, med vores organisation, det er, hvordan får vi fagligheden til at spille sammen med iværksætteriet? Hvordan får mm. vi taget det bedste og det momentum og, og den innovation, der ligger i iværksætteriet, og sætter det sammen med høj grad af faglighed? Fordi vi har nogle specialister, som vi kan dele mellem mange selskaber. Ja, okay. Så udvikler. Og folk, der er pissedygtige til Google AdWords, eller Facebook eller et eller andet, yes, yes. de bliver delt eller ja. deres ressourcer ja. across de her. Så hvis man bliver en del af det, vi kalder Freeway Family, så får man adgang til specialister, som man jo til, til kostpris, altså, eller, eller altså, om, nogle gange endda billigere. Men, men på er egentlig, at vi kan dele specialister. Og så kommer du væk fra det. Jeg, som advokat kan du jo godt sammenligne det med en konsulent. Altså jeg selv prøvede at skulle sidde og sælge mine timer, og peppe mig selv op øh, som, som produkt, altså at man skal som købe en time af min tid. Mm, ja. Det vi gerne væk fra, øh, det vi gerne vil, det er, at de dygtige fagpersoner, vi har, de er medbeholdet og arbejde hen imod det mål, som virksomheden skal opnå, så man ikke ligesom har sin egen dagsorden som konsulent. Mm. Øh, så, og det mener vi, vi kan gøre på den her model. Okay. okay. Du... Øh... Du, du snakker lidt om, at de, altså, I finder ud af noget løbende, som I fandt ud af. Det her Det var en matrix ja. Det må der være mange ting på. Hva, hvad er du blevet udfordret i? Altså, hvor synes du, det har været ekstremt svært at skulle indfinde sig med nogle af de ting, som er i en, i, i en konsør, øh, eller i det selskab, du er i nu, Freeway, mm. kontra advokatbranchen? Mm. Det, det der slår mig først, når du spørger om det der. Mm. Det var den kæmpe det jeg kom ind i. Altså, sådan, den grad af forandringsparathed, der er i vores koncern. Øh, og det tror jeg også tror baserer sig på, det, at Freewave er jo skabt af iværksættere. Øh, kontra okay, et verden, hvor man jo ikke kender at komme uden det skal diskuteres, og så sker der jo ikke noget. Øh, men det er, jo, det er jo en gevinst. Altså, det har været fantastisk at være med til. Der har jeg bare haft mm. hende over hovedet. I, altså, det har været fedt, fedt, fedt. Ja. Så, så hvor er jeg blevet udfordret? Min personlige udfordring er altid min tid. Det, det, jeg har det sådan. Øhm, jeg, synes, jeg tror på, at jeg egentlig kan skabe stort set hvad som helst, hvis bare jeg havde tid nok. <laughs> okay, ja, det er jo et meget godt ja, oh, Det kan noget. Ja, men det er svært at få mere end 24 timer. Ja, det er simpelthen 30. Det er nu i hvert fald. Ja. <laughs> ja, og hvis... der, er jo, der er jo nogen, der gør det ved at sove med. Ja. Jamen det, det er ikke sætter med at sidde... Det er ikke din bror i hvert fald. Og han sover. <laughs> ja, skal vi fortælle, at han får faktisk lige en ja. lur nu? han <laughs> ja, altså, får lige en lur lige nu, inden vi skal optage ham. Så det er perfekt. Ja, jeg har fundet, at det kan jeg ikke rigtig gå på kompromis med søvn, Så han da med at sidde over og tude. Det ja. det, det, du ikke ja. til. Øh, uden at vi skal komme, fordi du har mm. sikkert snakket rigtig meget om det, det med, at du har haft det her stress. Mm. Hvis vores lyttere alligevel er interesseret, mm. hvor kan de så finde noget om det? Altså, skal man bare søge på Mia vagner Stress på Google og så? Man kan prøve. Det har jeg ikke prøvet selv, jeg Nej. ved ikke, hvad der kommer frem, men, men man kan på min LinkedIn, øh, der kan man øh, et godt stykke nede, er der faktisk en fin video, synes jeg, som til midtvestlade, som okay. egentlig øh, virkelig godt, synes jeg, egentlig fortæller lidt om, om, om den historie, om, om hvordan man oplever at have stress. Ja, men jeg, jeg var under. for okay. løvens hule, var ramt af stress. Det er TV MidtVest Det er faktisk utroligt 5. 5. januar kan... 2020 Nå, Nu så har jeg jo googlet Mia Vagnostress <laughs> Der kom den okay. Og der er også ja. erhvavplus.dk ja. Og det er selvfølgelig Det er faktisk utroligt Mindcast har... Du har været forbi uh, Niels Ja, Niels mm -hmm. Og ham optog med med sidste uge ja. han, han er en fin fyr mm -hmm. øhm, Det er faktisk sjovt Som alle de her små tv-kanaler De laver rigtig Rigtig sjovt content ja. Altså også godt content ja. uh, Der er Jonas Højmark Og TV2 Eko de ja. laver også mange ting. Ja. Jeg tror, det er TV2-Eko. Jeg ved ikke om ja, det. Ja, TV2-Eko, der er noget fedt. Det er sådan, og tv 2 loris så kan man altid finde. Det er også der, alle natholdet de henter alle deres klip fra. Er det, det er det? jo fra de her små lokalkanaler. <laughs> ja. um, men mere vi skal også lige høre om, når man så går ind i en familievirksomhed, hvilke overvejelser gør man? Altså, du arbejder allerede med din far, så det er måske nemt nok at sige, ja. at ham, ham ved, hvad han er. er. Ham, ham kender ja. Du kender også din bror. Ja, det synes jeg. Um, men hvilke overvejelser gør man alligevel, når man bliver ansat? Fordi du bliver jo ansat som direktør. Mm -hmm. øh, og det kan være, at der er nogen, der føler, at du kommer ind på et wildcard. Eller der, altså, ja. der kan være alle mulige ting, man skal tage hensyn til, når man kommer som en familiemedlem også. I den grad. Hvilke overvejelser... Mine, mine overvejelser var mere sådan, øh, gik egentlig mere på øh, to ting. Om, om jeg synes, jeg var dygtig nok til opgaven. Det er sådan øh, en 12-talspine i mig. Det er sådan det, man tænker, okay, hvilke bøger skal jeg læse? Hvilken uddannelse skal jeg tage for at blive dygtig nok? Mm. Øh, så det var det ene. Og det andet var det her med, om jeg kunne regne med, at folk ville følge mig. Mm. Altså, kunne jeg rent faktisk tage lederskab? Og, og det, en del af det er også selvfølgelig også, at man kommer til bordet, og så siger de, nå, men det er bare datteren. Altså, ja. hun har bare fået den der chance, fordi hun er søster og datter, og hun har ikke gjort sig fortjent til den. Det kunne man jo godt være bange for, at det mm. skete. Jeg tror det der egentlig skete Det var mere det andet At man som datter og søster Og direktør er så tæt på ejerne Så det bliver endnu mere tydeligt For de mennesker der arbejder I virksomheden At vi skal levere værdi hver dag Fordi vi står til ansvar over for familien Altså mm. er jeg i den grad måske I endnu højere grad kan repræsentere ejerne Som direktør End en måske anden ansat direktør Ville kunne mm. Det giver meget god mening Ja det er faktisk god point vi har snakket med et par, der har lavet forskellige forretning med familie eller ja. med gode venner. Blandt andet har vi haft begge dammgårdbord og med. Ja. Ja. Og der kan jo opstå nogle udfordringer, Det kan der, ja. når man laver noget med gode venner eller med familie. Ja. Har I nogle øh, nogen kampe? Nej, der er slet ikke. <laughs> Hvad tror I? <laughs> for det er jo to meget forskellige nu, bare ja, ja. Morten ja. Junior, ligger så og sover, og dig. Ikke? Altså, <laughs> jo. Og. jo, for pokker. Ej, vi er forskellige. Vi er meget forskellige. Og, øhm, så selvfølgelig opstår der uenigheder og, og, og kampe, og, og måske især i starten lige for, for, for Morten og mig. Jo, øhm, vi er jo altid fuldes meget ad altså han er og altid... du siger Morten og jeg, så er det Morten Junior. Det er Morten Junior, ja. Okay. Jeg har altid fuldes med min... Min har altid været sød til at tage mig med. Jeg har aldrig... Han har i hvert fald aldrig givet udtryk for, at jeg var den irriterende lille søster. Jeg var okay. mere sådan hende, der fik lov at sidde med ved siden af. Og derfor så var jeg også med den dengang, der var Commodore 64 og Amigo og de computerspil, han spillede alt det der, fordi jeg fik lov at være en del af hans verden, selvom jeg har været meget lille pige dengang. Så har jeg lige lidt været med i den der rejse. Mm. Øhm... Men, men i starten, der skulle vi sådan lige finde melodien i forhold til at være søskende og være professionel. Mm. Hvor især når man er ansat direktør, vil man jo gerne have øh, bakket op i en autoritet. Øhm, eller en, en lederskab, kunne man kalde det. Og, og det der med, når en storborg så står og taler til en, som om man er lillesøster, <laughs> der skulle man så lige finde en balance i. Men, men nu har vi jo været i gang i tre et halvt år, og jeg synes, vi har fået en, en, en ret god balance i det. Men, øh, og, men nu er min storsøster jo også med Øh, som øh, min søster Marlene Hun er direktør for room service Vi har her i København Der, der jo leverer mad til københavnerne mm. øh, og, og det Hvad arbejder... koster det? Hvad det koster? Det kommer ind på hvad du køber jo Okay, så det er en ja. funktion af distance og... ja. Okay. Ja, ja Distance og hvad du nu vælger at, at købe for noget mad Ja, fordi vi er fra mm. Jylland Og synes vold er ekstremt dyrt okay. Det må vi bare sige, det må bare sige. Ja. Ja, Men det er måske bare så, så, så kan det godt være room service billigere Hvis jeg kører noget andet det kommer det er sådan noget med, hvor tæt du bor på, der hvor du får leveret fra. Ja, ja. Så er det godt, at du skal, skal bo tage... over ved ja, her er på over og vælger ham over kirken på den anden side. Det, det, tror jeg, det er det ja. Så kan du ja. så kan du vinke skal du det? Ja, ja, du skal flytte lige over på Stor Nå, fint. Så fint. Ja. Kan vi sige ligesom, en til for, for langt væk fra by. men ja. det er måske et luksusproblem. Tænker jeg. For, ja. for mange af vores lyttere også, dem, ja, der ikke kan relatere ja. til København. Um, men mere. Du er søster også med nu? Ja. Altså, så I, I fuldtalige. Nej, jeg har en søster også. Nå, okay. Øhm, altså, vi er fire i alt. Så den Senior, med. han har været i gang. Det kan man sige. Ja. ja. Og vel, um, er din mor ja. også en del, eller har været? Eller? Min, min mor er alle steds nærværende, som en, en god mor er. Okay. Øh, så ved hun alt om alt, hvad der foregår. Men, men hun er ikke aktiv i virksomheden, på den måde. Okay. Øh, men hun er sådan hende, der stiller op. Altså, på den måde, det er jo stadig en familievirksomhed, så når vi har... F.eks. når Plusbog, øh, vores boghandel er, er på bogmæsset, jamen så er det min mor, der står med til at sælge bøgerne og snakke med, med folk og læserne og bogelskerne og, og med til at indrette medsen eller standen. Så, så vi er jo alle sammen med i en eller anden form, og, og min mm. lillesøster er jo gift med Peter Sønderby, som var medstifter af Freeway. Så, så på den måde er vi meget til det. Okay, og han var også medstifter af den.dk. Det var, ja det er jo et oplagt spørgsmål, som hun mødte ham på dating.dk Eller om <laughs> ja, det er øh, På en måde jo, hun, sådan set Fordi hun, hun mødte ham jo, fordi de arbejdede sammen Om blandt andet det projekt ja. Æm, For mange år så mødte hun ham til En surprise party, som vi holdt for min storebror herovre Ah, det er okay. sjovt mm. Det er rigtig godt med surprise parties yes. Ja, dem holder man faktisk slet ikke noget. Det er faktisk for lidt, jeg skal til en på men, lørdag det? Ja. Fedt. For man bliver så glad Det er helt vildt. Og jeg har det er jo gævne at give, vil bare at være der Ja, lige præcis Det skulle da smukt Ja, det, det kan virkelig noget man holder for få surprise parties. Helt klart. Uh, Der skal lyde og, en opfordring her. Ja, til flere, ja. flere, flere surprise sur parties. surprise parties. Og send en <laughs> Ja, invite. ja, ja kommer vi kommer godt. Ja, vi kommer. Så, vi kommer. <laughs> vi kommer. Ja. I kan bare sende. Vi kan godt være sådan, ja. ja. Lad os lige snakke lidt omkring det her med, hvem, hvem er så ansvarlig for hvad? Hvis du er direktør, mm -hmm. Morten, Morten og Morten, Morten, Morten og Morten, Morten, senior, Morten Junior, ja. hvad laver de? Altså, hvem, ja, ja. hvem laver hvad? Ja. Altså, holder han bare fest? Nej, Morten det gør junior. Han faktisk ikke. Øh, vi har fordelt det sådan, at Morten hen er hovedsageligt øh, ansvarlig for dating ja. øh, Som jo, øh, han kender sig godt Ja, som han er god til <laughs> Som han er god til også yes. <laughs> Du smiler så lidt ja. der. <laughs> Men det er fordi, det, det lytter ikke ved Som I kommer til at høre, når afsnittet med Morten der er, der er ufattelig store ligheder mellem Morten og Lars Ah <laughs> Du har altså en vis begejstring for dating eller, hvad? Altså det er at date nogen Ja det, det vil være synd at, <laughs> ja, at sige andet, men jeg tror ikke, vi skal få meget skal ind på Larsens ej, okay. ej, Selvom der jo nok er lige så mange lytter, der kender til det. Ja. Men, uh, der er ikke lige nogen detaljer, der skal deles nej nej, nej. nej nej, der køber vi bare på dig, mere. Ja. Ja, okay. Og det kommer vi til. Min, um, min, min bror har altså været så til at dele detaljer. Okay, ja. men, men lad os lige tage igen, H hvordan han, ja, han målen, står for dk Og selvfølgelig er vi jo alle sammen. Vi har en familiebestyrelse så overordnet, så det er jo sådan, sådan helt klassisk, at når man har en bestyrelse, så er den jo med til at sætte strategien, og de overordnede linjer, mm. så er det direktøren, der eksekverer, som ligesom sørger for, at tingene bliver mm. til noget. Og på den måde er jeg jo så direktøren, der eksekverer i forhold til koncernen som helhed, og, og det vi kalder freeway, som øh, man kan vælge for nemheds skyld at se som investor, og som, som serviceselskab, mm. så er vi ligesom med. Så har jeg nogle andre direktørposter også, øh, jo blandt andet for, øh, for Plus på og, øh, og nogle lidt andre virksomheder også. Øh, og, og så har vi så fordelt det sådan, at min, min storsøster jo så er direktør for room Service, som jeg nævnte. Øh, så det er hendes ansvarsområde, at altså netop at få, få eksekveret det, og sørge for, at vi. Det er en af de nyere. Gør, gør. Det er faktisk ikke en ny investering. Øh, men det der var sket nyt for. Bum, bum. At det to år siden, det var, at vi købte det fulde ejerskab. Okay. på Boomservice, og øhm, har været lidt omkring øh, forskellige... Jeg har faktisk selv også været direktør for den virksomhed, og man skal passe lidt på, at en virksomhed skal ikke skifte direktør for ofte, skulle jeg hele tiden sige, men jeg kunne ikke, øh, jeg kunne ikke have så mange bolde i luften. Nej. Og så fandt vi en god fordeling øh, på den måde. Øhm, og, og, og Morten er jo selvfølgelig, som min bror, hver sin erfaring, øh, involveret i strategien for mange af virksomhederne, men til daglig er han, øh, er det dating, som er til med hans ansvarsområde. Og så spurgte du til, vi kalder det senior, vi mm. kalder dem jo junior og senior ja. os. Mm. Æ, så senior, min far, er jo er bestyrelsesformand, og, og på den måde øh, har man jo selvfølgelig noget ansvar, sådan juridisk set, og, og kigger på den overordnede strategi og er ansvarlig for, mm. for, for den, ikke? Øh, og, og sammen med, med, med mig og selvfølgelig resten af bestyrelsen Så er det jo sådan at man lige har en overordnet øh, overblik over økonomien og likviditeten mm. og Men det er ikke et fuldtidsarbejde det. Altså det er jo lidt, lidt deltid og så er han pensioneret på siden eller? Sådan er det blevet jo ja. Altså ja, sådan er det ja. Men han har vel stadig jern i el Altså din far Han, er ikke bare, han går jo ikke bare derhjemme Nej nej nej nej Nej, nej. nej det, det, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig en... jo når I har gang i sådan en her han man kan jo rigtig meget sådan. Du ved, ja. Virtuelt, alt det der. Ja, det er rigtigt. Ja. Det det det. Andre skal man lige have folk med. Så mine folk er de sagde dem ikke på Teams. Nej, og det er min far så. Ja, men det kan man så ja. blive nødt til. Men min far var en af de han var faktisk. Han var øh, med på det allerførste øh, kursusfag her på Københavns Universitet. Jeg tror man kaldte det datalogi dengang. Okay, okay. Altså, så han var med fra start af øh, og har holdt sig godt med. Han kender godt mm. til EDB. Han kender ja. godt til EDB, ja. <laughs> Nej, det er ikke <laughs> okay. godt. Lad os ja. snakke omkring løgens hul. Ja. Sådan det er helt lavpraktisk. Først nok, hvor lang tid tager det at optage sådan en sæson? Øhm, den fordeler sig over tre uger. Tre uger? Og hvor mange cases ja, Og Er det ved, alt sammen så? i København, eller er det forskellige steder, Ach, I det, vi, ej, vi har jo set optagelserne. Vi er altid i samme studie. Jo. Ja. Ja. Ja. Jamen, det kunne godt være, at I havde et mobilstudie. Ja, ja. Men hvor mange cases øh, ja. bliver I udsat for på de tre uger så? Og er det sådan, altså, kører I sådan noget otte til seks, eller? Det er fuldt drøn. Altså, jeg, jeg starter jo, jeg, jeg, det er lidt uretfærdigt, synes jeg, men jeg møder jo en time før mændene, fordi jeg skal så meget mække op på. Nå. Øh, der skal sådan lidt ekstra til med det her ansigt, åbenbart. bare <laughs> de det kan andre. jeg ikke forstå. <laughs> øh, så jeg, jeg starter jo sådan op til dag kl. 7 om morgenen, øh, og så er vi måske færdige hen omkring. Det er lidt forskelligt, der Ja, efter klokken fem. Vel. Og det er ret intens. Det går altså, nok det, mand det kører, mandag til fredag, tre uger i streg. Nej, ikke helt. Vi har nogle, nogle off-dage indimellem. Altså, okay. Fordi det er, det er faktisk fysisk krævende. Jeg arbejder første gang denne her sæson, der er som ved at komme i form. Altså helt målrettet. Jeg prøvede sidste år, men jeg kunne ikke tage mig sammen til det. Det går bedre i år. Altså komme fysisk i form? Simpelthen komme løb fysisk og... i form, ja. For at og måske lidt bedre at kunne holde kadancen fordi man skal ja. jo også kunne koncentrere sig mange dage i træk om ja. rigtig meget mange processer og rigtig meget viden på én gang. Ja. Ja, vi mm -hmm. skal være på. Det skal vi jo. Og hvad har, det, er, altså, det er jo det frygtelige, fordi det meste af det blev jo ikke vist på tv. Det er nemlig ja. det. <laughs> men, men, men det der bliver vist, der skal man jo være så skal man jo ja. se frisk ud Ja, jeg tænker de der klipper, som jo rent faktisk klipper mm. Serien, de må bare kende mit mindste, Min mindste tick Altså, og ja. de må have set ja. mig pille mig i næsen Og de må have alt muligt Fordi de sidder jo bare og sig timer Af materie ja. De har ja. sikkert en eller anden intern form for en gag, hvor de <laughs> ja. kører nogle memes Ja, der er en god slag kanal sikkert ja. Ja. Jeg tror sikkert, ikke, jeg vil kende til den <laughs> Ej. Ej, det er nok rigtigt <laughs> Og hvor mange cases kan I nå i løbet af en dag? Altså hvad, hvad tager det reelt set for sådan en case? Tager det 20 minutter? Nej, nej nej nej nej Det tager meget mere okay. øh, Vi kører sådan lige cirka i et, et loop på en, en time Øhm, Men de kan ikke alle sammen tage en time. Nej, det er jo forskelligt. Nogle gange tager de jo også længere tid. Altså, der kan jo opstå ja. noget komplekst undervejs. Måske mm. er der en anden en, en særlig selskabskonstruktion, eller klassikeren. Det er jo sådan, at de, de værkserne kommer, og så har de lige gemt nogle rettigheder, eller nogle, sådan, det sikrer de gode ting i virksomheden. Ja. Kan man har lige gemt det ind i et datterselskab, eller i et sideselskab, ikke? et søsterselskab. Og så kan vi så få lov at investere i, i det risikobetonede. Så skal man ja. bruge ekstra energi på lige. og, og få foretaget den der analyse af, hvad er det egentlig lige Ja, det viser man, bygget, man ikke på tv, vel? Æh, det kan man gøre ja. det, det nogle gange gør man jo Altså, øh, jo, jo det, det, det kan man sagtens det, det er jo det, jeg synes, livet det er spændende ikke? Fordi jeg synes, vi kan nogle gange få fortalt Nogle historier omkring, hvad man kan Med mm. selskaber og med iværksætteri mm. Til danskerne på en, på en ret god måde Altså, hvor det er til at forstå ikke? Ja, ja, sagde dem også mange ser Det er der Det er faktisk helt vildt vild. <laughs> Hvor lang tid tog det med de bold drinks der? Det var godt nok helt vildt han, han var vild Han var godt nok Han var vildt De, de ja, øjne der I? Der var et eller andet. Jeg siger De, de, der er, altså, de øjne der der noget Sige meget det er, ikke, det er ikke Det er ikke Men de må fandme virke de drinks Fordi han var han så så vildt ud ja. ja. Men man sidder jo øh, Det tog også, ikke mere end halv Man sidder jo også Ja det gjorde Det tror jeg Jeg tror de, de kører meget tid. online Selv den dag Fordi Der var så. simpelthen Du snakkede om ind i øjnene Hos din iværksætter ja. så, øh, så var det der. Det var lige noget for bukefart <laughs> ja. Ja. <laughs> Præcis. Øhm, ja. Så hvad spurgte jeg om? Hvor lang tid? Langtid, ja, jeg kan tid ja. Det jeg huske. Jeg tror, det tog, det tog god tid, for jeg, havde, jeg blev nået at blive helt sur. Ja, øhm, ja fordi ja. Hvornår, hvornår går det op? Altså, man, sidder, man sidder derinde sikkert, og der er, det er jo ikke altid, når du så har siddet der halvt sin hel dag ikke? På, på tredje uge, og man sådan tænker, hvor man glemmer måske etikken i det, folk laver nogle gange. Og for dig der er det her et spørgsmål om etik i, om kan du sælge det her, når man ja. selv har været stod på mål for det her med stress. Det, der provokerede mig, det er jo ikke så meget, altså, det er fint med en kaffedrink, og, og man sige, der er masser af energidrik på markedet. Det, der virkelig provokerede mig, det var retorien, altså, den måde, de vilderligt stod og, og, og, og forherligede at man skal presse sig selv ud over sin egen formål. Ja. At man som lastbilschauffør, så skal man i stedet voldt pause, så skal man drikke nogle energidrik, så kan man bare køre videre, eller så man, det må man ikke. Det må man ikke, for der er også hviltid, ikke? Men det er også næsten grotesk, at de skal... Men det, det har vi altså brug for at styre fra oven. Ja. <laughs> øhm, eller som jeg jo selv har sagt, ikke? at man som, som, som advokat skal, skal drikke energidrik, for overhovedet at kunne få hverdagen til at tænke sammen. Det skal man jo ikke stå og sige er en god ting. Ej. Det skal man simpelthen ikke. Altså, øh, og vi skal da... Jeg håber der ikke, at der er nogen derude, der lytter, der indretter deres hverdag på, at man skal have et, et kunstigt energiboost. Så må man sørge for at sove ordentligt, eller spise ordentligt, eller komme i form. Eller i øvrigt sørge for at organisere sig, for man kan organisere sig ud af rigtig meget. Ja. Mm. Så ja, det provokerede mig meget. Øhm, og, og hvor lang tid der gik, før jeg blev provokeret, det, det jeg kan jeg ikke huske. Det. Jeg kan bare huske, at det, at det var så meget. Du skulle lige vågne først. Ja, det var det jeg skulle lige have en jeg skulle lige have en tår og så var ja. jeg klar. Åh, oh, fuck, ja, Det Nej, det det jo ikke det. Er. <laughs> men det smagte jo godt. Det skal jeg huske sig. Vi har ikke smagt det, men ja, ja. vi har hørt, altså det er jo det rene sukkershow, jo, sikkert. Ja ja. Og, og genialt fyren han, han står og giver opskriften på live til. <laughs> ja, det, det, det blev sendt ud. Nej, der var noget trejsore sprats og noget sødmælk, noget karamel og så noget sukker eller, eller Ja. Så kan man lave det selv, hvis man Ja. Jamen, det er godt. Mia, af de cases her, er der nogen af dem, hvor du tænker i får måske sendt det her over til gennem. Altså jeg ved ikke om I får lov at se det igennem først Og så kan I sige gå, eller om de bare sender øh, jeg, jeg skal lige starte med at sige altså, For der, der er stadig folk der er i tvivl Vi ved jo ingenting når iværksætterne kommer Altså vi er fuldt i langt Jamen i forhold til, ja. til det endelige program ja. Ser I det før det bliver udgivet Jamen vi har ikke nogen redigeringsbeføjelser okay. Det så ja. fint. Øh, det har du her på fransk. Ja. Ja, det er, det er lupset, så. Ja. Ja. Men, men du skal også være hurtig ja. Ja. <laughs> Så det, det har I ikke der kommer i dig I har ikke noget at sige til. Øh, vi, vi, altså, øh, hm. hvis nu der er nogle klare misforståelser, der kan jo være en forskel på, hvad man ser som investor, og hvad man sidder og ser som klipper. Mm. Men jeg har nu aldrig oplevet, at der har været noget. Altså, de er jo dygtige folk, dem der laver løvens hul. Okay. Øh, men jeg, jeg har ikke sådan mulighed for at, at redigere i det. Nej. Jeg ejer det ikke på nogen måde. Jeg vil, ja. jeg vil, jeg vil hen til egentlig, er der nogle af de cases, som du tænker, dem gad jeg godt have haft med, altså på TV? Dem synes du var værdifulde, eller synes du, du får nok værdi af at kunne sidde derinde, øh, uden at det er på tv nødvendigvis? Altså som du altså, siger, det her har været en fed case for danskerne at se, at sådan er iværkseri også. Eller synes du, de favner bredt nok? Det spørgsmål har jeg ikke fået før. Nej. De så smiler så du lidt. Det. Ja, men ja. Ja. vi skal jo gerne have dig, vi skal have dig for noget mere. Jeg ikke... Nej, det tænker jeg ikke. Jeg ikke uh, i... Nej, jeg synes, det er fint. Det er sgu fint nok. Altså, der er jo nogen, der snakker meget om det her med øh, kvinder. Hvordan får vi repræsenteret kvinderne? Mm. Øhm, men, men vi har jo en, en, en ret bred vifte, øh, og jeg, jeg håber på, også i den kommende sæson, vi har fået motiveret endnu oh. flere. Så jeg vil gerne se flere ambitiøse kvinder. Mm. Ja, hvordan går øh, det med hvordan går ja. det med K for kage? Det går ikke så godt. Det er noget skidt. Det er noget skidt. Det er jævligt. Det er jævligt. Hvor er det fedt? Det var hun. Åh øh, ja, ja. jo ja. også. Altså helt ja, altså klart. Altså ikke tyk. Altså ikke alt. Det kunne man altså, tro. Okay, jamen, altså altså spændende, Ja, men så spændende, spændende, dygtig Men altså det går ikke så godt, som vi kunne have hovedet på. Nej. så kan det gå. Ja. Det er Der også er nogen... en del. Det er også en del af værksæderiet. Det, ja, det kan jo altid gå lige godt. Altså hun i. Ja, og det er så nemt og, og selvfølgelig så nemt at dele succeshistorierne, Og jeg tror det er meget vigtigt, at vi bliver gode til at, at forstå, at når om en virksomhed går gulvet skidt, handler jo ikke kun om iværksætteren mm. eller investeren. Det handler om rigtig mange elementer. Altså, vi er jo en del af en virkelighed med, med mm. markedet og med der er masser af begrænsninger og muligheder, som... skal ja, montere, det er jo særlig ikke være. være på grund af en dårlig idé. Jo. Der er også bare ja. nogle gange, hvor der er en konkurrent, der siger... Præcis, det, det kan være, <laughs> <Ja, ja, laughs> være markedet, eller en, en klasse, som jeg synes, vi er oplevet på plus på, Men Man får en, en, en sindssygt god idé og bygger en rigtig fin virksomhed på en, en god model. Men så er der nogle andre, der kommer og kopierer den, som er større og stærkere, og, og så, så bliver du udsat. Ja. Øh, så det, det er sgu kompliceret, men sådan er det jo. Kan I mærke på Plusbog, at du er kommet med i løvens hul nu? Nej, ikke så meget, som jeg gerne ville have, man kunne mærke det. Ja. Ej, det er, så, så, så, ja. så må vi køre noget reklame klame Plusbog. Ja, Plusbog Plusbog, det <laughs> Plusbog er det cool. Kan det? Nej, <laughs> ja. det er perfekt. I det hele taget faktisk det der med, at og, og, og, nu, nu er der så mange, der ved, hvem jeg er, men betyder det så rent faktisk, at ens virksomheder ja. klarer sig bedre, Øh, mm. der, der er altså langt imellem de to ting. Ja. Men ja. okay. ja, det vil også fordi, I siger, ligesom freeway concern du siger mm. ikke, stifter, ja. En bestemt virksomhed. Altså, det er, er ikke en virksomhed, ja. man siger freeway concern ja. og det er jo få, der vil gå ind rent faktisk så slå det op og ja, se, det er. Ja, det er nok. Så, så der er jeg. der er mere kompliceret, der er mere kompliceret budskab. Mm. Det er rigtig nok. Øh, det kan man godt sige. Det gælder også for de andre elevens kan man sige. Mm. De har flere forskellige ting i gang. Ikke? Ja. Hvis ja. vi... Et par mere af de her lavpraktiske forhold til Vøvhundshul også ja. ja. Der bliver investeret i nogle virksomheder Det gør det jo Kommer alle, der bliver investeret i på tv Ja Det gør de okay. Så der er ikke nogen, der bliver snydt der Ej, hvis du først får en investering Så kommer du så på, kommer TV. på tv ja. Og så er det næste spørgsmål, er så Efterfølgende, mm -hmm. så laver I noget Du diligence yderligere på Om det, de har sagt, og de tal, de har præsenteret er rigtigt Det er korrekt Hvor mange er investeringen nu? Investeringerne falder så fra altså En del halvind, eller hvor, Nej, Jeg, tror, jeg tror ikke jeg vil sætte tal på øh, og Heller ikke på andres vegne jo, Men altså, i, i år havde jeg jo mange der faldt mm. øh, Så jeg kom ud med ret få investeringer ja. øh, men, men det er altså en del der falder mm. Bagefter Og hvad, hvad er de typiske og, årsager øh, Man kan jo godt komme til at tale sig selv lidt op Når man står derinde ja. øh, Og man skal vide at det er svært at stå. altså Man har jo altså fem løver, der står og kigger på en, og så har man adskillige lamper, og så er der også en stab på 30 mennesker, som, som filmer og lytter til alt, hvad du laver. Mm, og hun kan komme med ud. Ja, ja, hvis hun vil. Man kan jo lade sig rive med, og man, mange er meget nervøse. Så det er jo den ene del, det er jo det her, men når vi opdager, at, at det, man har sagt, ikke stemmer overens med virkeligheden, mm. så kan der jo også være noget med, når man graver lidt dybere, at, at der er nogle andre elementer, som gør, at det her, det, bliver ikke, det kan ikke blive til den forretning, som man ligesom havde fået skabt en forventning om, mm. at det kunne blive. Øhm, og, så, og så er det jo vigtigt for mig, i den anden ende, at jeg skal passe på, den koncern, jeg allerede har. Så derfor skal jeg jo være bevidst omkring, at de ting, vi investerer i, skal... Øhm, man skal sige, det, skal være, det skal ikke belaste for meget Alle de andre virksomheder vi allerede driver Der er noget med hvor meget tid skal jeg sætte af Og hvordan kan jeg bruge de ressourcer jeg har i freeway Så det spiller godt sammen ja. Okay Cool Så kommer vi lidt væk fra løvens mm -hmm. Og så alligevel ikke Du får en frygtelig masse eksponering Af at have i løvens hule ja, Jeg havde jo faktisk troet Det ville holde op snart <laughs> det tror jeg ikke <laughs> Jeg har sådan gået og sagt Lige om det så stille, når det ja af Men det bliver faktisk ved Jeg synes nærmest, det er jo i hvert fald uendeligt At jeg stiller op til et eller andet Og, så, og nu siger jeg meget nej Det var ikke så nej til jer nej, nej, men det er vi glad for ja, men, ja. Det. Men, men, men jeg siger mere nej nu Det bliver jeg simpelthen nødt til ja. Ja. Men det er jeg vel frem til med eksponeringer En ting er, at det giver masse PR mm. Og mere PR. så får du endnu mere PR. Så sådan kører det jo ligesom med henvendelser men giver det ikke også en masse pitsteks ind til freeway uden for løbets I må vel få en hel masse sendt ind. Og hvis der er nogen jer der lytter som har sendt et pitsteg til mig eller til det der Newbies at freeway.dk, undskyld, fordi jeg kan vi kan ikke filme det, det kan vi simpelthen ikke. Der kommer bare meget ind. Der kommer meget mere end jeg har en chance for at læse, og det kommer på alle kanaler, om det er Instagram, Messenger. LinkedIn og, og selvfølgelig min mailbox øhm, ja, det, det gør der simpelthen mm. Det er det hele vildt Har I investeret i nogle af dem der er kommet ind den vej? Nej okay. ja, jeg vil sige, hvis man Så kan man, synes, man jo lige så godt droppe Hvis man sidder derude og lytter over så kan I ikke, op ikke, ikke i år, det har vi ikke Og der er jo lidt det her med når, igen for, altså, Vi skal jo hele tiden være ansvarlige Omkring det vi investerer i Skal vi også kunne følge op på Ja. Og der fylder løvens Hule jo en del. Jeg siger ikke, at vi ikke kommer til at investere uden for løvens Hule. Jeg kigger på pitch, og jeg tager imod, Vi har også haft flere forhandlinger, jeg har også nogle gang nu. Men det er jo simpeltere på mange måder at komme ind via løvens Hule, hvis man gerne vil ind i Freewell, som ting er lige nu. Og så er det simpeltere, hvis man jo på en eller anden måde kender nogen af os, så kan man lidt nemmere komme til. Ja. Men altså, jeg sidder øh, de, de senere aftener, når der er ro, så sidder jeg og, og, og kigger igennem, og nogen sender jo sit, deres pitch igen. Når man, når man sender den til Newbiz den her mailadresse, så har, er der den fordel, at det ikke kun er mig, men hele bestyrelsen, der kigger på den. Og så kan det jo gå lidt hurtigere. Mm. Ja, det kan man jo så overveje. Hvilken investering, Mia, fra Løvens Hule, er du glad så at have lavet? Det, og det kan, være, det kan man definere på mange måder. Jamen, jeg er gladest for at have lavet Sales Darling. Ja, med Louise. Ja, med Louise. Og det er, fordi vi, vi bruger den, den klassiske freeway-model, at jeg har 50, vi har 50 procent i virksomheden. Og fordi vi har vist øh, allerede nu, at det har været en god investering. Mm. Vi har øh, set rigtige i forhold til, at Louise har nogle rigtig stærke sider, og vi kan bakke op om de sider, hvor hun skal have opbakning mm, okay. øh, og, og hjælp. Øh, så jeg er 100 procent, når jeg er si sikker på, at hun kommer længere med os, end hun ville have gjort det uden. Ja. Og det synes jeg er sådan ligesom det første. Øh, altså, ej, der er mange ting, jeg tækker igennem, inden man laver en investering, men en af dem er jo, at vi skal kunne mere sammen, end vi kan være for sig. Ja. Øh, og, hun, og hun løber bare ved med at sætte omsætningens rekord. Så, så den Det er, er jeg rigtig tilfreds med Jeg er også meget tilfreds med Parley in the Box Jeg synes jo egentlig den sæson, vi, vi lige går ud af nu i Løvenshule Har for mig været rigtig god Fordi jeg netop kommet ud med få To rigtig gode, dygtige iværksættere Som har også har formået at følge med her under corona øh, Og vi har haft øh, Godt overskud til at følge med på dem Fordi vi jo ikke har haft så mange investeringer Ja Og okay. hvad hjælper I Louise med? Er det marked, altså, Vi helt, er Helt ned til, altså øh, fra, fra, fra bund til topper, om du vil. Ikke? Altså vi, vi laver jo bogholderiet, styrer økonomien, mm. altså økonomistyring. Yes. Vi øh, hjælper hende også med den, sådan, den helt basale projektledelse, øh, altså forlagt strategien, og hvordan kommer man så i mål med den her strategi. Vi hjælper hende med at finde ud af, hvordan skal hun mest muligt digitalisere, især sin backend, altså sin administration, så hun kan vokse. Øh, Altså man kan ikke, man kan ikke hvis virksomheden bliver stor, så kan man ikke rigtig blive med at styre i excel vel, så må man ligesom komme videre. Ja. Øhm, så det hjælper vi også med, vi er jo også nede og kigge på hendes HR, altså hvordan skal du have ansat, hvem har du ansat, hvad er der i din kontrant, vil lige ansat en sælger? Øh, og der har vi været med i processen omkring, øh, hvordan rekrutterer man den rigtige. Så, så vi er til på, på stede på alle niveauer. Jeg har selv lige været til øh, personalfest med øh, hele holdet. Ja, det er så fedt ud. Tror jeg, så så på øh, ja. ja. det er så fedt Anne var også med. Ja, det var også fedt. Ej, det må, det må være sjovt. Så er der mange personalefester i løbet af et år. Ja, det er der. Jeg synes, ja, der skal lige lyde en opfordring, I må gerne invitere mig med. Ja, der okay. Du er meget til fest. Ja. Jamen, det tror jeg ligger til familie. Ja, det kan være. Ja, ja, og jeg synes faktisk, det er øh, så godt især, min datter sagde den anden dag, sån vi snakker der med hans fremtid, ah må jeg tror jeg er bare sådan lidt ligesom Onkel Morten jeg kan bare rigtig godt lide at holde fest. Okay. <laughs> ja. Han tager tid og prøver på at drikke en øl ude foran <laughs> en <sådan. laughs> på en. Nu er han stået op Hvad har vi der? Tjusdag. Tjusdag halv fire. Halv fire. Jamen så lever altså det er jo ikke fordi, men det er jo hans privilegik, ja. så han burde jo kun vende hvis arbejde fra 9 til øh, fra hvad hedder det, fire til fire. Nej, han skal jo også være på mange andre tidspunkter. Ja. Øhm... Og der er for den sags skyld heller ikke noget galt i at drikke en bare bajer klokken halv fire Og han snakke i telefon. Og jeg snakker i telefon ja, Så altså, er... han arbejder jo faktisk samtidig Vi taler sammen jo flere gange om dagen ja. øhm, Han er god til at tage men men, men, øh, men mere for at sige At jeg synes At den koncern Som vi arbejder på at skabe Er det vigtigt på en måde At vi er stærke faglige Altså vi gør os umiddel med at være dygtige hver dag at blive dygtigere. Men vi skal simpelthen også have plads til at have det sjovt og holde mm. nogle fester. Og jeg synes, vi har det skønt, når vi holder fest mm. øh, og, og bare kigge slip og, og lære hinanden rigtig godt at kende. Og mange af os kender jo hinanden rigtig godt, så vi nyder jo hinandens selskab. Øh, det, det er sådan en concern skal være for, mit, for vores vedkommende. Ikke? Og der Morten er jo virkelig god til at løfte begge dele. Ja, øh. ja. Mm. ja det er fedt. Nu spurgte Esker omkring den investering, du har været gladest for, at du har lavet for det. Yeah. Og det er måske et nemmere spørgsmål end det næste, fordi vi vil gerne høre, om der er en eller anden investering, som du fortryder, at du ikke fik lavet, eller som du ikke kom med på at blive valgt, eller en af de andre dommer blev valgt, eller en af de andre investorer mm. blev valgt. Er der noget, du sådan fortryder? Altså, jeg er jo så meget konkurrence-menneske, så jeg kan ikke rigtig lide, når jeg bliver valgt fra. Ja, det kan jeg jo forstå. Jeg, jeg kan noget bedre lige, når det er mig, der bliver valgt til. Men ja. det er ret tydeligt, når, når folk, øh, mange i hvert fald, især, øh, dem, jeg tror, også vi kommer til at se flere Jacob Rigsgaard-fans næ til næste sæson, jo ikke, men, mm. men Jakob jeg ved det, jeg, som Book-fans er meget tydelige, når de kommer ind. Ja. Øh, så der ved jeg godt, hvilken konkurrence, der ligesom, skal den gå ind i. Øh, nej, det, det kan jeg ikke sige. Det, det bruger jeg ikke så meget energi på. Okay, ja. det kan du ikke komme i tanke om. Nej. Jeg vil faktisk sige, Uh, apropos Jacob Ja Ham skal vi faktisk nok lige have med På et tidspunkt i fremtidsforbringet Fordi jeg synes faktisk Han kunne på en mail Jeg synes den Ja, det er rigtigt <laughs> Vi må lige følge op på ham Jeg synes faktisk, han var Virkelig fed I den ja. sæson her Jeg ja, synes, det, han var god Fordi det var et fedt samspil ja, Sådan en kroance ja. der Mellem ham og Jesper For hver fløj Det synes jeg, det var fedt Og han er, han er så fræk <laughs> han kører ja. selv på ham. Han har en skøn energi jo. Ja. Altså, virkelig. De er sikkert også gode i, i dit uur. Øhm, mm. Hvem er din favoritmeddommer nu når vi er omkring dem? Ja. Favorit hvad? Meddommer. Meddommer. eller ved. Löve, løve. Ehm. <laughs> Fra Löveflokken. Se, så får I jo det der svar at jeg synes jo det spil. Nej, nej, nej, nej, altså, nej, nej, jo, nej. Nej, jo det gør. Nej, nej, nej. Okay, men, <laughs> men jo, så, så skal vi have en anden, så skal vi have en anden. Hvem er skøn på hvad? Hvem er skynd på mad? Okay, fint på, på hvad? Jamen, det er jo Så hvis vi starter ud på min venstrefløj, skal vi gøre noget med hunden? Kan vi ja, sidde stille, bedre? Ja, hvad der? Du? der har jeg jo så alleredest Jesper Buk. Jesper Buk har simpelthen så skarpt et øje. Altså, han kan virkelig se ting hurtigere, i hvert fald end jeg kan. Og især øh, på deres personer. Så, så når jeg skal træffe en vurdering, så lytter jeg meget til, altså, hvor, hvad er det, han kigger efter. Så er jeg er ikke nødvendigvis enig i, i det ting, han, altså hans prioritering af, det være, af menneskelige egenskaber, eller egenskaber i virksomheden. Men ja. han ser ting, øh, og han ser dem hurtigt. Og det, tænker jeg, det får man jo også ud af, når man har siddet der så mange år, når man er veteran, så kan man lave den der analyse rigtig mm. godt og hurtigt. Mm. Øhm, og så har jeg Jan Lermann. Mm. Og Jan Lermann, øh, det han er... Allerbedste. Han er god til mange ting, men den er til. Det er simpelthen at regne, det er helt vildt så hurtigt, han kan lave. Han ja, han tider kan og skriver lidt rundt, der er hurtigere end mckinsey Ja, nu er jeg jo godt købt, for nu, nu har jeg jo en på hver side, der kan ja. det der. Ja, det er det. Du kan ja. jo bare kigge til siden, så det er jo nemt. Ja, jeg kan lige kigge efter. Jamen, jeg simpelthen nogle gange begyndte at spørge, for det er det, de bare ganske enkelt hurtigere til, end jeg er. Det, jeg synes, at vi skal udnytte, jeg skal da udnytte de ressourcer, jeg ja, har i mit fordel, ikke? Ja. <laughs> Så så det er han, øh, virkelig god til, og så er han god til at, øh, at tænke langsigtet. Jeg har også arbejdet sammen med ham på, øh, på investeringer. Øh, så han er, han er meget... Øh, han har sådan en rigtig god ro. Ja, han er en rolig mand. Okay. Det er også det, er det jeg ro, tænker. Han en rolig mand. mand. Ja, men det gælder også som, øh, som investor. Altså, du, øh, du får god opbakning, og han, han lytter... Og, og han er analytisk, og så, og så er der bare sådan noget ro på, ikke? No. Så, så du kommer ikke, jeg tror, hvis du kommer ind til ham, og er i vild panik, så går du ud igen, og så har du ligesom, så har du fået ø, dit overblik, hmm, tænker ja. jeg. Øh, jeg ja, så er der mig selv. Og så øh, <laughs> har jeg jo Christian, på højre side. Ja, han er ny. Som jo er ny, jeg har kun arbejdet med i en sæson, men, øh, han, han tænker jo enormt hurtigt, Christian, også på, på regnedelen. ja. ja. Øh, og så jeg var faktisk meget øh, imponeret over hans måde at øh, hvad skal man sige, tage ansvar for iværksætterne. Han, han var, fordi når, jeg kan huske min første sæson, der var jeg egentlig splittet forvirret det meste af tiden. Altså der er så mange ting, man skal tænke på. Så hvordan er man lige cool? Mm. Øh, og, og, og, og selvfølgelig få truffet de rigtige beslutninger. Jeg synes, det er rigtig, har været rigtig fint at se, at han har overskud til at... Og også tage sig lidt, altså være opmærksom på iværksætterne, og, og, og nogle gange skal vi også for at kunne læse dem, så skal man ikke tage sig tid til at se dem rigtig godt, for nogle gange så gemmer de lidt på noget guld, man lige skal have ud. Ja, øh, ja man kan jo bare ja. blive nervøs. Man bliver meget nervøs, øh, så helt, og det gør de. Altså, der, der er, det er de få, der er nogen jo, der bare går ind og er fuldstændig cool, ja. øh, men rigtig mange bliver jo påvirket. Vi havde jo... Øh, vi havde Rask Rask. Ja. Alvorst fra Rask Rask. Hvorfor han med? en tur, men fordi han virkede lidt nervøs. I hvert fald, da man så TV, han hoppede hoppet sådan lidt. Han hoppet sådan lidt rundt, da jeg så det på TV'en. Hvad foregår der? Altså, hvad laver han? Han han var godt nok i fede. Ah, der med en med på, når man så først kommer ind til ham. Åh, Ja, ja han, er, han er rigtig sjov. Ja, så kan det Nej, være, sjov. det er egentlig, vi, komme, vi, kommer, vi, kommer, vi er begyndt at bruge ham som referencepunkt til et af de sidste spørgsmål altid. Ja. Men det, det kan du få. Det kommer jeg med. Jeg glæder mig. Og Jakob, det er den sidste, sidste. jo. Jakob, som jo virkelig har. Øh, altså Hvad jeg lidt måske synes, Peter Vardø gjorde i min første sæson. Gør, gør Jakob jo også her i anden sæson. Virkelig gjorde staten faktisk også. Han er også rigtig sjov. Men vi ville lige sprede sådan, sådan en, en, en glad stemning. Mm. Øh, imellem os løver, og det, det er faktisk vigtigt også i forhold til at, at gøre det til et godt sted at være for mm. iværksætterne mm. hvor jeg nok synes at, at vi i år var øh, endnu bedre til at prøve at skabe et, et lidt mere trygt rum at være i. Ja, Fordi så det, det kan godt virke skræmmende, når man løben, er øh, men... ja. Og så har han jo, altså, jeg ved ikke, han kommer til grimings, jeg, at sige Hvis tror vi, at siger hurtigt på aftrækkerne Det skal jo ikke misforstås, men han er jo, han har været, han har samlet en del virksomheder op i år. Mm. Øhm, og det, er han sulten? Ja, han er sulten. Han er sulten løb. Ja, han vil gerne have det kødshow der. De der <laughs> ja. uh, Mr. Ribbeye, eller hvad fanden det hedder, Mr. Beef. Ja. Men man bliver, sku, man bliver jo bare altid rigtig glad, når man, når man ser Jacob. Det gør jeg også, når ja. jeg møder ham ellers. Ja. <laughs> ah, han er sjovt fedt. Ja. Men det er fordi, der er så mange penge oppe i Nordens Paris, fordi huslejen ja, er så lav. <laughs> så... <laughs> så Ja, og han ja man ikke skal en tur til lenger. Aalborg. Ja, det kører. Nå, skal vi hoppe ned? Vi okay. hopper næsten ned til vores uh, standardspørgsmål Fordi så tror jeg vi klarer det lige på en time mere Ja Ja. Yeah, det det uh, nu, nu, nu har du måske ikke set dem før Det kan være du har hørt nogle af dem før Men uh, de plejer at tage ud af nogle af vores gæster Så vi må uh, se hvor, hvor godt du holder stand Det er med I jeg lige sendt, uh, Altså jeg, jeg synes jeg har været lidt grov Fordi I faktisk ja, det først har faktisk lige sendt mig spørgsmålene ja, her Ja men det var for... fordi de blev først lige lavet I går aftes kl. 11 no. de, de blev lavet sent <laughs> Så, så vi, har også selv, vi, har også, vi har også skudt dem for os selv Um, ja, den første, det er den uh -huh. bedste app på uh, din no. i telefon du sidder med der jeg tænker da, bliver... mm. Og det må ikke være en plusbog-app Nej, det må ikke være i min egen Nej, mm. Nej det vil være sådan noget Så er det faktisk Listen to News Listen to News? Ja oh, Nå, no. no. er okay. det for noget værk? Men det skulle vi til at gøre, kende er Nå, det øh, en det øh, det det pod, pod, podcast på, på News? Jamen det er alle lydnyheder, der bliver samlet sammen Når den app? Det er en app Den her, den grønne mm -hmm, Præcis, den grønne Og det vil sige, når jeg øh, måske har en travl morgen Eller er ude at løbe eller et eller andet Så kan jeg gå ind der Og så får jeg simpelthen dagens nyheder samlet, samlet sammen på tværs af medier Altså, hvad der nu er topnyheder på, på alle mulige øh, nyhedsmedier det får jeg serveret der på lyd. Før i tiden, der gik jeg på arbejde. jeg går ikke lige for siden men så gik jeg på arbejde. Og så var det en genial måde lige, og det samler også børsen op. Øh, måde lige at blive godt orienteret. Ja. Altså, det er en betalingsapp, så? Nej, du, oh, det nej, tror ser jeg ikke. Ud. Nej, gratis Nej, der oh, det er ikke. Og det kan jeg så ikke lige huske kodet. nej oh. det kunne jeg godt. Nå, men det tror jeg faktisk, jeg skal bede om. Jeg kan godt lige yeah. høre Financial Times. De har sådan en yeah. uh, morgenpodcast every morning. Rigtig god. Ja. Meget godt tip, så kan det være, at jeg skal til at høre det. Jeg, den, hører ikke den noget ligger, den, jeg ved ikke, om den ligger herinde, men den ligger mm. i hvert fald på Spotify, iTunes og alle de andre steder. Jeg er den er god. Nu... 10 minutter. Ja, så er vi lige klar. Men lige tage den i bad. Den ja. cool. passer. Cool. F10 News Briefing. Jeg er i gang med Brandy Brown, som jeg er blevet fan af. Så hun kører nogle podcasts. Det er sådan meget øh, amerikansk. Okay, og hvad, øh, hvad skal det gå ud på? Brandy Brown har... Der er en tæt tog, der er meget varm med hende, jeg hedder, hvor hun har arbejdet med, med sårbarhed på en sådan mere professionel måde. At det her med, det kunne også være for eksempel sårbarhed i ledelse. Hvordan, hvordan tager man det med som en, en værdi, noget der skaber værdi? Mm -hmm. Men den sidste, jeg hørte, det var faktisk en med, ja, hvad hedder det? Hedder det? Duplads, eller sådan noget, brødre, og som netop er to brødre, der arbejder sammen som fortæller omkring, hvordan det er. Det synes jeg var ret inspirerende. Mm. Øh, hun har jo meget spændende gæster i studiet. Ja, ja det, det, det må vi da lige tjekke ud, Lars. Den hedder The Power of Vulnerability. Det gør godt. Og det. Brené B-R-N-E med trykstreger over ed. Ja. Og, øh, og, og hun, bliver lidt set, hun bliver set som repræsentant inden for det her med altså en, en ny vej at gå som leder, hvor man åbner lidt mere op for at være, jeg plejer at kalde det et helt menneske. Øh, kan være lidt mere menneskelig Bare man tager ansvar mm. Mm -hmm. vi, skal have, vi skal også have Dit bedste køb til under 1000 kroner Mia. Og det bliver jo lidt lettere for du fra Jylland så, det, <laughs> så tingene koster lidt mindre, koster mindre. Men mit bedste altså, De ved da godt at forberede det er noget Jeg kan spekulere længe over Jamen, det, kan man, det kan man Men, men, men det er det Spørgsmål er jo mere om Hvis vi har sendt over om du alligevel har set på det fordi vi har, rigtig, vi har nok 90% der ikke har set det før. <laughs> Nej det havde jeg ikke, det havde jeg ikke. Nej det, jeg ikke. <laughs> det er jo det Nej men så havde man chance Du kan ikke få en border i for under 1000 kroner Så er det nøj. i hvert fald et godt gadekryds Nej nej nej Det ved jeg skulle ikke Nej hvad kører man nu om dagen ikke Altså hvad har vi af eksemplet Lars ja, Airpods'ene som så ikke er under 1000 kroner Nej men dem, mm -hmm. dem, skal, dem siger folk Dem skal folk virkelig siger. have ja. så er nogle bøger altså, af elsker, Det er jo som et Bose headset det er OVS. Jeg Hvem var det? Jeg elsker det, men det er så over 1000 kroner. Jakob fra for Lasso jo, med. Jo, jeg ved det, jeg ved det. Mine nye solbriller ligger derovre De kostede 49 kroner 1000 Det er billigt Jeg synes det er, synes, de er mega fed. Men det er, er, det, er det? Er det sådan noget UV glas i også? Jeg tror du. Ja. <laughs> ja. Det er det jo nok ikke. Det, det var jeg ret tilfreds med til forestille 49. Jeg, jeg ah. kan ikke finde mine. Jeg havde sådan en præt af solbriller, men kan jeg kan ikke finde. Nej. Og så øh, kunne jeg også spare mange penge ved at købe parer remetusen. Ja. Det er meget jysk, det kan mm. vi godt lide <laughs> ja. så, så Okay, det bliver så lige noteret Så skal vi have en ja, bog, på kan, ja. kan den der ikke. den må blive. gerne være på plusbog Hvis den det skulle være mm. Men skal vi lige holde fast i Brené Brown Som har skrevet Daring Greatly øh, Daring Greatly for Bare titlen, titlen ja. er fed synes jeg ja. Ja. Øh, Så den er inspirerende nok i sig selv Og, og som sådan lidt har anspurgt mig til Hun har skrevet mange andre bøger Om så lidt at gå ind i hendes univers Og prøve at begynde at forstå Øh, ja, altså den værdi, der ligger hun har forsket i det her simpelthen omkring hvad, hvad, er, hvad er sårbarhed, og hvad betyder det og, og lige for mig har det, er det blevet ekstra, måske ekstra inspireret, fordi når jeg har fortalt om stress så har jeg fået rigtig mange private beskeder på LinkedIn, mm. også af mandlige ledere, hvor man lige får en oplevelse af, at, at man stadig ikke må sige, at man har haft stress, eller at man føler sig stresset, eller at mm. måske de opgaver, man står med, er, er, er, giver så stort et pres, og man føler sig personligt udsat. Så det er sådan, at man skal gå og gemme væk derhjemme. Og jeg synes jo, at når man er leder, så tager man ansvar for en meget stor del af vores kollegers liv. Og så skal man altså være et godt forbillede, og man skal skabe nogle, nogle anstændige rammer. Og en del af det er jo også at sige, at det kan være svært, og så skal vi sammen prøve at finde ud af, hvordan kan vi så gøre det bedre eller nemmere. Mm. Ja. Den er god. Den er også lidt anderledes end alle de de businessbøg, vi får til, mm -hmm. som sædvanligt. Vi, uh, vi er gået i gang med noget nyt, og nu har vi sagt, at det har været nyt i måske de sidste 10-15 afsnit, <laughs> så det er nok ikke så nyt længere. Yeah. Ej, men vi prøver at læmeliggøre vores det... gæster, mere, fordi du er jo stadig løbende fra tv. Mm -hmm. ja, og, og det der, vi så kommer jeg er ikke tilbage læge med til, det? <laughs> ja, jeg, jeg, altså, men for vores lytter, og for yeah. dem, der sidder derude i stuerne, der kan mm. det godt være langt væk mm -hmm. til, til at møde mere fra Vibborg. Yeah. Um, og det er der, vi kommer tilbage til rask rask, fordi vi skal have din livret, og for Albert fra Raskræs, der var det bare ikke To spejle to spejlæg. To spejlæg. <laughs> æg. Yeah. Æ, jeg har rigtig godt vil jo gerne Jeg har gerne selv høns. Lige har jeg ikke høns, men det kan jeg jo godt lide at have. Yeah. Æ, det er Og Osubuku? Osubuku? Mm. Okay. Okay. okay. Vi kommer videre omkring med de lyderetter her. Det er en gryderet, jeg elsker ja. ja Er du god til at lave det? Nej, jeg vil egentlig helst have min far den. Okay. Det, det er sådan, den er bedst. Den jo. tager altså, mig til. Ja. ja, okay. Ej, det, det er klasse det er Og det er så synes jeg, vi har et bonusspørgsmål Så kommer ja. bonusspørgsmål I uh, det er med nu. Ja. Er gode, et gode hjørne i går aftes, da der bliver skrevet outline Og det kommer folk virkelig til at føle på Når vi skal snakke med Morten her bagefter Fordi der er virkelig mange <laughs> af Gode spørgsmål ja, jeg, kommer næsten til, jeg tror, jeg kommer til at sidde og lytte ja, Men så, du ja. er jo kvinde i 40'erne Det er jeg jo Og du er single er I hvert i talende stund I talende er det du single er. Den 2. juni 2020 Men nu bliver det her sendt altså. ja, Det, er, vi det, det ved vi <laughs> okay. ikke Det jeg vil vel frem til det er Hvis du er single og er i 40'erne danner det så et godt grundlag For at drive dating på taler hmm. Og så ved jeg jo I kommer til at spørge min bror Om det samme Eller noget der ligner øh, Og man kan sige hvad fanden skal jeg sige? Ja, siger jeg selvfølgelig. Jeg tror, jeg, jeg, når jeg kommer til at snakke om morgen, kan man sige, der er forskel på det at være god til at date, og så det at rent faktisk være god til at passe og vedligeholde et par forhold. Det er jo en anden yes. sag. Ja. Nogle er bedre til noget andet. Ja, nogle er bedre Nej. til den ene end den andet. Ja. En. Men altså, jeg ved ikke, hvad jeg er bedst. til det er i hvert fald ikke, Jeg er i hvert fald alene nu, kan man sige. Men, ja. men, men det er jeg jo glad for. Det er jo, som, som jeg synes, det skal være. Jeg, jeg er ikke sådan en aktiv søgende. Okay. Okay. Jeg har, jeg har båndspørsmål mere mm -hmm. Jeg har bemærket, at du har en tatovering her. Det er rigtigt. Hvad går det ud på? Det stod, hvis du havde læst det blad op i Free Will. jeg, så jeg så læste, der havde det du blad. Fået det at vide, <laughs> fordi jeg var, jeg var lige travlt med at spride af med eller ja, ja, det er Jamen, jeg har sprittes. stadig den sprit. Øh, på min, på min højre arm. Højre ja. underarm. Og det er, er altså ikke karnår der står. Nej, <laughs> Nej så, så glad. Jeg er ikke en af dem der får tatoverede paragraftegner. Det er ligesom Nej. forbi mit liv. Øh, der står der definitionsmagten Ja. og vi har alle sammen hver vores definitionsmagt som jo altså er grundlæggende magten til at definere og så kunne det jo være at definere meget det kan være at definere sit verdensbillede. det kan være at definere sin målsætning den nemme måde at se det her begreb på for ligesom at forstå hvad mine tanker bag er det er jo at man skal hunden til at af. det er jo at man har selv magten til at definere hvad der er det rigtige for sig selv mm. Og vi lever i en verden, hvor man hurtigt kan komme til at leve sit liv ud fra de andre og de andres målestokker. Og jeg bliver løbende, jeg er jo sammen med rigtig mange mennesker i forhandling og så videre, og kan hele tiden blive udfordret på, hvad er rigtigt og forkert, hvad er rimeligt og hvad er godt og skidt. Og øhm, på, for, for mit vedkommende har det været en, en livslektie at holde fast i, at jeg har magten til at definere, hvad der er der rigtigt for mig selv. Mm. Og øhm, nu har jeg jo så valgt, at jeg altid har den på mig. Ja. Mm. og på det må så jeg forhåbentlig ikke komme til at slippe den og glemme den for det er jo der hvor det godt kan gå lidt skævt i livet nogen blandt andre ting når man, når man kommer til måske, at lade andre fortælle hvornår var din uh, iværksætterforretning en succes eller ja. hvornår er du en succes som menneske jeg synes, det er, det er, det er, det er en god pointe. Det kan ja. jeg godt lide. Og det er selvfølgelig nok også derfor, du har skrevet den, så den vender ind. mod Så jeg kan den. se det selv, ja. ja. Når, jeg lige er når i, du sidder der i løvens jul, lige skal... med i e telefonen ja. i hånden, så kan jeg du har, se... Mm -hmm. Jeg har et sidste spørgsmål, som jeg kunne forestille mig, at er også er interesseret i. Mm -hmm. Så altså, jeg har mange spørgsmål. <laughs> øhm, er der nogen ulemper, synes du, ved at være blevet så offentlig en person? Altså både når det kommer til, at du garanteret får tilbud fra... Gud at være mand Både om Pitchdex, Men sikkert også om også dating Og ja. du altså andre ting der du holder dig godt og så, altså, der, må være, der må være ting Som måske ikke er så fede Eller hvad eller jeg, jeg, bare... jeg får en del øh, altså, Henvendelsen Ja det gør jeg Men de er ret søde Jeg får ikke noget grimt Altså det gør jeg faktisk ikke okay. det, det, er det er jeg er egentlig rigtig glad for, for Det havde jeg måske nok regnet med At få et eller andet Men det gør jeg virkelig ikke ja. øh, Jeg så Blackman den anden dag Kom gående herude Ja og han hilser vidderligt på alle. Og jeg blev fandme imponeret. Oh, for jeg ja. har det jo selv sådan, når jeg går rundt i Viborg, så, som jeg jo kommer fra, eller når jeg løber rundt om søen, så er der masser andre mennesker, og jeg føler, at jeg skal hilse på alle, mm. for ikke at komme til at støde nogen. Øhm, og den der situation, lige i mødet med andre mennesker, hvor man spørger sig selv, er jeg bare, altså er jeg, bare mig, Mia fra Midtjylland ja. eller ser du mig som altså, har du genkendt mig ja. ser du mig som ene, fordi folk så har det lidt med at gøre mig til noget andet mm, som jo yeah. også er godt, altså, men så repræsenterer jeg noget andet lige det der, når man møder folk og kigger på dem mm. kommer man lidt til at lave den der øvelse mange gange, mm. og det synes jeg har jeg skulle vende mig til at give slip på yeah. fordi altså, jeg er jo bare mig Øhm, og det bliver simpelthen for besværligt Hvis man hele tiden skal gøre sig den tanke Ja, det er noget bøvl øh... at skulle gå ned i Irma eller Netto eller et eller andet Og så ja. folk lige går rundt og sådan noget, Kigger lidt skæver ja, men jeg, jeg, jeg, jeg oplever det egentlig ikke meget Nej, Ikke længere, Nej. Nej. men det gjorde det nok mere i starten Ja, jeg var mere tvivl om, om det var det folk gjorde ikke? Ja. Nogle har så sagt til mig, at det gør det når jeg går forbi Så står folk bagved og gør et eller andet ja. Jeg ved altså ikke om det er så voldsomt jeg, nej, jeg, jeg bliver ikke nej, vi oplever det ikke endnu Nej, vi oplever det ikke nej. <laughs> nej, men jeg vil så sige men, uh... Lige op, nu nævner du yeah. Blakman Tror altså heller ikke, der er mange, der synes, det er lige så fedt at være kendt som Blakman Det kan han godt lide Altså det kan han virkelig godt <laughs> jeg, jeg tror faktisk der... ikke, han hilser, jeg tror bare, han soler sig Nej, det kan selvfølgelig også være Men det kan være, det kan mig Det kan være, han kendte mig, eller et eller ja, andet Det bare ja. for mig kan være, det mig, han hilse på det det ikke. Men jeg ting bare, wow, du er ude og går tur og så står du og bruger energi på hende. Men jeg må sige, at jeg gør selv det samme. Hvis der er den mindste uansættelse, så heller jeg hellere Altså Det er bedre. Ja, mm. øh, det er jo altid en god ting at altså, som menneske. Lad os tage imod ja. hinanden, når vi kan. Men der kan det måske jo være rart at køre rundt med 200 Ja, det lidt fred. Ja, jo, men nu, nu har jeg jo mødt mig. Ikke? Også, det er jo ikke den type, jeg er. Nej, nej. Altså, jeg kan godt lide relationer, jeg kan godt lide at være sammen med andre mennesker. Jeg kan også godt lide at være i fred. Men, men jeg har absolut ikke brug for at distancere mig fra nogen. Hmm. Det, det passer mig ikke. Nej, nej, nej. Og med det, Lars, så tror jeg, vi siger at tusind tak, fordi du var med mere. Det var fornøjelse at komme Det var hyggeligt. Det var et glædens afsnit med Mia Wagner. Der var god stemning. Vi var kommet ud på Galionsvej, ude bag overen, hvor vi sad i Vagners familiehus. Og efter afsnittet med Mia Wagner, der var vi så heldige at få lov til at optage med Mias bror Morten Wagner. Datingkongen. Junior. Datingkongen. Og det kommer lige pludselig øh, en gang i det nye år formentlig. Øh, fordi det er rigtig fedt. Det kommer i to dele. Men øh, skis, hvad er med det? Vi fik snakket lidt med Mia omkring det med at gå ned med stress. Hvordan det er at være direktør i Freeway, men ikke om hvordan det er at blive iværksætter med Nordic Femade Founders. Så det håber vi på, at vi kan komme tilbage og lave endnu en episode med. Øhm, det kunne være ret fedt. Fordi Mia er jo som sagt gået selvstændig sammen med Anne Stampe Olsen, som var COO ja. i Freeway-koncernen. Så der er fuld smæk på. Der er woman power, woman power, er det vel i flertal, ikke? Det kører. Der er god stemning. Det skal vi lige lige og, og tage temperaturen på på et tidspunkt. Ja. Høre, hvordan det går. Fordi de er jo ligesom dig blevet iværksætter, ja. Ja, og jeg vil tro både hos resides og... Faktisk, så kan det være alle. lidt sjovt at se, hvad der bliver gazeller først. Ja, men der kan vi håbe på vores cvr det er stiftet tidligere. Problemet med de gazellevirksomheder er, at du skal jo vente fire år. Ja, det, <laughs> altså, det er skal... bøvlet for Lars i hvert fald. Ja, det, det er lang tid. Ja, fordi uden at sige til Lars' investorer, at han er væk igen, så vil han gerne til Thailand. Der er du Hvor er i varmen øh, og sidde. Ja, Rio. Godt lige at sidde altså i morges. Det være godt. Nej, ja. ikke, ikke så meget, det er ikke gazeller i Rio. Nej. <laughs> nej, nej, nej, nej, det gør man ikke. nej. nej der har folk alt for godt, der har folk for godt, nej, men der er mange steder, man kan tage hen, og jeg må bare sige, fire år, det er lang tid, vi har været i gang i fire måneder, vi er otte medarbejdere, det buller, der ud af, og den der million i omsætning, der må det ikke, vi skal nå det, og så skal vi jo bare vækst. Ja, det kommer da an på tidsperioden. Nå, det er klart. Ja ja, ja, ja, ja. En virksomhed, som ikke er en gazelle, det er Jensens Bøfhus, og der skal vi ud og spise i aften, det er for, vi os Ja. Så hvis der sidder nogen fra Jensens Bøfhus lige og lytter med... Især hvis der sidder en marketingchef... Uh, jeg tror faktisk, advices. I skal bede om at sponsorere os. Ja, jeg tror faktisk også, I skal bede om bare lige at få, uh, bare lige at få et et, et, et temperaturcheck på, hvad er status egentlig på uh, Jensens Bøfhus. Vi kan sige, at der har fuldt hus, lød det til på Vesterbrogade i dag. Ja, det er så også den eneste, der uh, er Sådan er der så meget. Vi vil gerne sige tusind tak til vores sponsor, Tryfolk for at være med... Ja. Øh, og køre det her lille startup academy Ja, det har været fedt Vi har dækket øh, flere forskellige emner ja, undervejs Og jo. der kommer mange flere yes. Og øh, det kan godt være, at gazellerne er lidt, øh, lidt for tidligt på den I forhold til, hvor hurtigt øh, I som lytter kan nå at bygge en virksomhed op Men alligevel, det er nu meget rart lige at vide, hvad der skal til Så det er en million yeah. i omsætning minimum ja, så Eller 500 år, klik vækstår, i profitabilitet år. Og så vækst over fire år, cirka 20% om året. Eller i hvert fald en fordobling over fire år. Ikke? Yeah. Så det er det, der skal til. Drivehawk har gjort det med 17 virksomheder. Så kan I nok også godt gøre det. Jeg har gjort det med 0. Ja. Ja. Det er meget godt med 17 virksomheder. nej <laughs> det kan du ikke, det er holding. Nej, det er en masse virksomhed. Så kan du sikkert heller ikke. Nej, men jeg sælger jo software. Ah, du kan blive nødt <laughs> til at konvertere sig. til et andenpartsselskab Det skal du snart ikke gjort. Og det må vi jo også sige til alle jer der sidder derude Og måske har et IVS Få det nu lavet om til det yes. Ja, Den går snart ikke længere Og hvis I sidder og bøvler lidt med jeres IT-løsninger Så har vi altså NETEC der kan hjælpe lidt De har styr på det yeah. Også hvis I sidder der offentlige og lytter med NETEC kan det hele NETIC, Det er altså NETIC, en femgange fem gazelle Og det som også lige skal siges ved gazellen Lars Det er jo det er den lange sprint det er derfor, det ikke hedder Geparden, jo. Det er jo den korte. <laughs> ja, det er går for hurtigt af... Uh, luften går hurtigt ud af ballonen. Ja. Sådan en kapart. Ja, og, uh, og det må man faktisk også bare sige. Det er en del af at være, at være iværksætter. Og det er lettere sagt end man gjort skal at blive, blive ved Man skal blive ved, og man skal blive ved, og man skal blive ved. Yes. Og dryfork de bliver ved. De bliver ved. De vækster jo også cirka 20% om året. Ja. altså Altså Trifork Tri som helhed er jo godt at vælge en gazelle. Ja. Jørgen, en. i selv er en gazelle. <laughs> Det <laughs> må man sige Shit der bliver sprintet <laughs> <laughs> Og det, det er over en lang periode Ja Han har sprintet I hvert fald siden 96 Da Trifox blev stiftet <laughs> Ja Med de ord Så vil vi uh, Sige tusind tak Fordi I lytter med til Fremtidsfabrikken Og yes. loga af Med at sige Ja Fem stjerner først Okay fair nok, ja, det vil fair vi gerne nok. Okay så fem stjerner ja, Fem stjerner i Og vigtigere synes jeg jo Del Gild Feedback Og del Ja Meld ind i det, man for fanden Glamur i indbanken ja. LinkedIn Det er lige ved, mail. at vi lavede en konkurrence Om Research Trøje Til den første der ah, til de 10 første, der melder ind Det nye, de nye Merge Ja Uf. Det kan vi overveje Det kan være, der kommer en konkurrence Ja, vi må og lige med dem, der ja, Jeg skal selv. lige høre Bosk og Bojana Hvordan det går med indkøb af Merge ja. uh, Det kan jo være, at vi expander Fra software ud i uh, Merge Det har rigtig meget i hvert fald gjort Det har de gjort Hold sidder jeg i nu trøje i en trøje nu Hold. Spis ordentligt Nå no. Og med det Så vil jeg gerne Have lov til at sige Moin Moin